Джулія Квін «Бріджертони» Книга перша «Герцог і я» Розділ 11. Щорічний бал у Леді Троубріч у Хіті, що відбувався цієї суботи, став, як завжди, приводом для нових чуток і пліток. Ваша авторка простежила, як містер Колін Бріджертон старанно танцював із усіма трьома сестрами Фезерінгтон. Неодночасно зрозуміло, хоча було б чималим перебільшенням стверджувати, що він був вдячний за це долі. Зате Найджел Бербрук був помічений, доглядаючи за якоюсь молодою дівчиною, не міс Дафною Бріджертон, що, сподіватимемося, свідчить про те, що з вище згаданою кандидатурою він благополучно розлучився. Що ж до самої міс Бріджертон, вона рано покинула гостинний будинок Леді Троубрідж, Її брат Бенедикт повідомив усім допитливим, що в неї розболілася голова. Однак ваша авторка помітила її ще, коли вона розмовляла зі старим герцогом Мідлторпом, І треба сказати, виглядала при цьому абсолютно здоровою. Світська хроніка Леді Віселдаун, 17 травня 1813 року. Звичайно, Дафна не могла заснути і, можливо, її брат мав рацію, пропонуючи їй випити трохи бренді. Вона безперервно міряла кроками кімнату. Домашні туфлі залишали світлі сліди на густому ворсі біло-синього килима, який встилав тут підлогу з ранніх років її дитинства. Сліди швидко зникали, чого не можна сказати про думки, що тіснилися в її голові. Думки були розрізнені, незрозумілі, але одне було безперечно – майбутню дуель між Саймоном і її братом треба зупинити. За всяку ціну. При цьому вона усвідомлювала, наскільки це важко. З кількох причин. По-перше, чоловіки бувають уперті як віслюки, коли мова заходить про справи честі та поєдинки. Тому ні Саймон, ні Ентоні не приймуть її втручання. По-друге, вона не має уявлення, де ця проклята дуель має відбутися. Про місце зустрічі не йшлося ні в саду Леді Троубрідж, ніколи вони з Ентоні їхали додому. Мабуть, брат надійшла зі слугою записку з викликом, і швидше за все, за Саймоном буде право вибору місця. Здається, так свідчать дуельні правила, в яких Дафна не зналася. Зупинившись нарешті біля вікна, вона відсунула важку портьєру і поглянула в темряву. Потім з деяким полегшенням подумала, що її мати та інші брати ще не повернулися з балу. І отже, можна майже з повною впевненістю сказати, що її обійми з Саймоном – ні наступної сцени за участю Ентоні не бачив ніхто зі сторонніх, бо якби ці чутки розійшлися там, на балу, мати негайно примчала б додому в страшному розладі і хвилюванні. І, мабуть, єдина шкода цього тривожного вечора була завдана її розірваній на шматки сукні, але не честі. Проте зараз їй найменше турбували питання зганьбленої честі. Головне – не допустити дуелі. А оскільки одній їй було впоратися не під силу, потрібні помічники – але хто може, крім двох братів? Тільки вони – Бенедикт та Колін. Однак перший, і вона майже впевнена, одразу прийме бік Ентоні. Дивно, якщо цього не станеться. Що стосується Коліна, той, звичайно, теж стане говорити, що Саймон повівся образливо і заслуговує на кулі, але Дафна зуміє його умовити прийняти її сторону і спробувати відмовити старшого брата від дуелі. Потім її думки перекинулися на Саймона. Він теж хоче стрілятися – хоче своєї смерті. Боже, але чому? І взагалі, про що він говорив? Що хотів сказати? Яку таємницю відкрити? Ймовірно, щось пов'язане із батьком. Як дивно він розмовляв зі старим Мідлторпом. Вона й раніше не могла не помітити. Щось його точить всередини. Якісь демони орудують у душі. Він уміє це приховувати. Проте вона неодноразово, навіть під час звичайної розмови або жартівливого пікерування, звертала увагу на безнадійний вираз – який раптово з'являвся в очах у Саймона, який досить швидко зникав, але вона встигала його помітити. Це було помітно і коли він розмовляв з іншими, а вона спостерігала за ним. То хто ж їй допоможе? Напевно, хоч як дивно звучить, тільки сам Ентоні. Адже, щоб не сталося у саду Леді Троубріч, її брат не дуже хоче померти, а таке цілком можливо. Шансів 50 на 50. Вона почула шум коліс по гравію і, підійшовши знову до вікна, розрізнила карету, що віддалялася в бік стані. Щепивши руки, вона прийшла кімнатою до дверей, приклала до неї вухо. Вниз вона зараз не спуститься. Нехай Ентоні думає, що вона заснула, або принаймні лежить у ліжку і переживає про те, що сталося. Він обіцяв, що нічого не розповість матері. Звичайно, якщо та без нього не почула про те, що відбулося – Її пізній приїзд говорить про те, що цього не сталося. Але, можливо, якісь чутки, нехай пошепки, почали поширюватися. А шепіт, як відомо, має здатність швидко перетворюватися на гучні гуркоти. Дафна розуміла, що зрештою доведеться все одно щось пояснювати матері. яка рано чи пізно, неясно або в подробицях, почує про те, що сталося. Суспільство намагатиметься допомогти їй у цьому. Найбільше Дафні зараз хотілося нездійсненного, щоб перш ніж мати дізнається щонебудь, напівбрехню або чисту правду, її дочка була б вже з повним на те правом названа нареченою Герцога Гастінгса. Цей результат і був би найвірнішим і безпомилковим для того, щоб зупинити дуель. Щоб та не могла відбутися, це врятує всіх. І Саймона, і Ентоні, і її. Так, і її. Колін мало не навшпиньки просувався до дверей кімнати Дафни. Мати вже рушила в ліжко. Бенедикт прийшов до кабінету Ентоні, вони там розмовляють про щось. Його це не цікавило. Він хотів зараз же побачити Дафну, поговорити з нею без зайвих свідків. Колін тихо постукав у двері, під яких пробивалося світло. Отже, Дафна ще не спить. Двері відчинилися раніше, ніж він відірвав від них руку. Сестра стояла на порозі. «Як добре, що ти прийшов», – прошепотіла вона. «Я так хотіла поговорити з тобою», – думала сама піти до тебе. «Мені теж треба поговорити з тобою», – відповів Колін. «Проходь швидше». Вона зачинила за ним двері, пройшла до свого нерозібраного ще ліжка, сіла на нього. «У мене серйозні неприємності, Коліне». «Знаю», – відповів він. Кров відхилила в неї від обличчя. «Знаєш, що саме? Сідай». Він лишився стояти. Обличчя було серйозне, стурбоване – Пам'ятаєш мого приятеля Маклесфілда?» – спитав він. Вона кивнула. То був молодий граф, якого її мати представила їй два тижні тому, того вечора, коли вона зустріла Саймона. Маклесфілд бачив, як сьогодні ти з Гастінгсом заглибилася в сад. У неї перехопило подих. Справді, і він, Колін не дав їй домовити. Він сказав про це тільки мені, дав, на нікому більше. Я у ньому впевнений, він мій давній друг». Але якщо вас бачив, то могли бачити й інші. Мені здалося, Леді Данбері дивно дивилася на мене, коли ми розмовляли з Маклесфілдом. Вона теж бачила, боже, я не стверджую цього сестро, але чому б їй не прогулюватися зі своїм ціпком саме у цей час посаду? Так, вона не виносить задухи, їй там не цікаво, Дафна струснула головою. Але не в її характері, як мені здається, поширювати всілякі чутки, тим більше, якщо вони можуть завдати комусь шкоди. Ти так думаєш?» – із сумнівом запитав Колін. «Цей дракон, як його називають? Вона дракон, мабуть, але не пліткарка. І поговорила б спершу зі мною. Щоправда, я одразу поїхала після нашої прогулянки. З ким? З Ентоні, звичайно. Дафна помовчала, перш ніж спитати у Коліна. «А що він, твій друг, що він бачив?» Брат з підозрою дивився на неї. «Що означає твоє запитання?» «Тільки те, що я сказала». Дафна вже не могла приховати в голосі ні занепокоєння, ні роздратування. «Що він бачив?» Колін сів у крісло і повторив. «Він бачив лише те, що я сказав, як ви з Гастінгсом зникли в одній з алей саду». «Це все?» Питання прозвучало майже зухвало. Колін ще більшим побоюванням глянув на неї. «Хочеш сказати, що було щось?» «Що ж там сталося, чорт забирай?» Нерви у Дафни не витримали, вона затуляла обличчя руками. «О, Коліна є в такому скрутному становищі!» Він схопився з місця і почав ходити по кімнаті, поки Дафна приходила до тями. Лише після того, як вона відібрала руки від обличчя, витерла очі і повернулася в його бік, він досить різко промовив. «Тепер, коли ти вже досить пожаліла себе, можу я розраховувати...» що дізнаюся нарешті, що саме відбулося між тобою та Гастінгсом у цьому чортовому саду, чорт його забирай, дав з гідністю випросталась. Не розмовляй зі мною в такому тоні, Коліне, і не звинувачуй надмірній жалості до самої себе. Так я засмучена, але виключно через те, що завтра вранці може загинути людина». Колін знову впав у крісло. «Час від часу не легше. Про що ти говориш?» Дафна почала розповідати, опускаючи деякі подробиці, як, наприклад, що саме побачив Ентоні і через що прийшов до такого сказу. Вона була впевнена, навіть те, що вони з Саймоном знаходилися у двох утемній алеї саду, викликало б точно таку реакцію. Свою розповідь вона закінчила словами. «А тепер між ними відбудеться дуель, і Саймона буде вбито». «А чому Саймона?» – було схвильоване, але природне питання. Вона й сумним подивом зиркнула на брата. Як він не розуміє? Тому що він не стрілятиме в Ентоні. Я знаю, готова присягнутися. Голос її урвався. А Гентоні в сказі. Він не відступить. А що ти думаєш робити, сестро? Вона стиснула руки. Не знаю, я нічого не знаю. Звідча їм вигукнула вона. Навіть де відбудеться дуель. Але я мушу, мушу зупинити їх. Колін за участю подивився на неї. Не думаю, що ти зможеш. «Я зобов'язана!» – крикнула вона. «Я не можу сидіти, втупившись у підлогу, коли він, Саймон, буде вмирати!» Зовсім тихо вона додала. «Я кохаю його!» Колін метнув на неї суворий погляд. «Навіть після того, як він відкинув тебе!» Вона вперто нахилила голову. «Навіть після цього! І, будь ласка, не вважай це за сентиментальну дурню! Я знаю, він потребує мене і теж любить мене!» Колін тихо запитав. Якщо правда те, що ти говориш, чому ж він не погодився на пропозицію Ентоні про весілля замість дуелі? Не знаю, чому, Коліне, і не можу цього пояснити, тут якась таємниця. Але впевнена, голос її зміцнів. Одна частина його істоти, його душі хоче цього, а інша – інша ні. Розумію, що говорю дивні речі, але якби ти бачив на той момент його обличчя, то погодився б зі мною. Мені здається, він більше боїться за мене, намагається вберегти, захистити. Колін задумливо дивився на неї. «Я не знайомий з Гастінсом так близько, як Ентоні», – сказав він, – «або як ти. Але я жодного разу не чув жодного натяку, жодного слова про те, що з ним пов'язана якась таємниця. І потім він ненадовго замовк, потім продовжив м'яким тоном. Ти впевнена у його почуттях до тебе? Чи не можуть вони бути плодом твоєї уяви?» Дафну не образило його питання. Вона розуміла всю непереконливість своїх аргументів. Але для себе знала, що має рацію. Серце не могло її обманювати. «Я не хочу, щоб він помер», – тремтячим голосом сказала вона. «Це найголовніше і найважливіше зараз». Колін відповідно кивнув і поставив ще одне запитання. «Не хочеш, щоб він був убитий, чи не хочеш, щоб у цьому була твоя провина?» Вона піднялася на трохи тремтячі ноги. «Думаю, тобі найкраще піти зараз звідси, Коліне. Я не вірю, що це ти міг поставити подібне запитання». Він не рушив з місця. Потім підійшов до неї, взяв руку. «Я допоможу тобі, Дафі», – сказав він. «Ти ж знаєш, я готовий зробити для тебе будь-що». Вона обійняла його і дала нарешті волю риданням, що довго стримувалися. Через півгодини її сльози остаточно висохли, а думки стали яснішими. Їй потрібно було поплакати. Дуже багато накопичилося в душі болю, тривоги, збентеження, занепокоєння, просто агресії. Тепер із більш ясною головою вона зможе вірніше досягти своєї мети. Колін пішов поговорити з братами. Він розумів, про що ті розмовляють, сховавшись у кабінеті Ентоні. Напевно, той пропонує Бенедиктові бути його секундантом. А його Коліна завдання зараз – Випитати у них, де має відбутися дуель, і Дафна впевнена, Колін зможе це зробити. У нього вистачить розуму і, якщо треба, хитрощів. Прийшовши до цього висновку, вона почала переодягатися, вибравши старий костюм для верхової їзди. Найменше вона хотіла у цей тривожний ранок плутатися в спідницях, оборках і стрічках звичайної сукні. Короткий стукіт у двері змусив їй здригнутися, хоча вона чекала цього стуку. Увійшов Колінг, який теж змінив вечірнє вбрання на дорожнє. «Ти все дізнався, Коліне?» Він кивнув головою. «У нас не так багато часу, Дафно. Думаю, ти хочеш бути на місці дуелі перш за все. Звісно. І якщо Саймон прибуде раніше, можливо, я зможу переконати його погодитися на шлюб». Колін відсахнувся здивовано. «Дафно, як ти можеш таке говорити? Адже ця людина...» Вона прикрила йому рота рукою. «Перестань, Коліне!» Я намагаюся зараз відкинути самолюбство і думати тільки про життя та смерть. Про можливу смерть цієї людини із моєї вини, нехай не прямої. Більше я ні про що думати не хочу. Вона притупнула ногою. Але розкрив був рота Колін, проте вона не дозволила йому домовити. Прошу тебе, не треба слів, які можуть перешкодити мені думати так, як я думаю зараз. Я боюсь. Боюся сумнівів, які завадять виконати те, що я повинна, заради життя Саймона. Якби він тільки знав, кого може отримати у твоєму обличчі, з незвичайною для нього ніжністю промовив Колін і додав зовсім іншим тоном. Я, здається, готовий убити його. Пропустивши повз вуха слова брата, Дафна сказала пора йти. Дотримуючись обережності, вони вибралися з дому. Саймон направив коня широкою алеєю Рідженс парку, що був донедавна місцем королівського полювання. Вони домовилися з Ентоні зустрітися на світанку, найдальшій частині парку, відомій йому по колишніх прогулянках. Можна було вибрати для дуелі ближчий для їхнього житла Гайк-парк. У таку рань навряд чи хтось там їм завадить, але тут надійніше. Він подумки вимовив це слово і посміхнувся. Надійно померти? Хіба не однаково де? Тим більше, що йому не доведеться, якщо навіть хтось дізнається відповідати за свою участь у оголошеній поза законом дуелі. Йому спало на думку, що померти таким чином не робить великої честі. Це не лише незаконно, а як би точніше висловитися – нерозумно. Проте іншого шляху нема. Він завдав образи і словом, і дією жінці зі свого кола. І повинен відповідати за це, розплачуватись за наслідки. Він знову посміхнувся за те, що її поцілував. Він не міг, не зумів стриматися. Хоч знав, розумів, до чого це може призвести. Ось і привело. Наближаючись до наміченого місця, він уже здалеку помітив, як туди під'їхали і почали поспішати Ентоні та Бенедикт. Їхнє густе волосся майоріло від ранкового вітерцю, обличчя були похмурими. Зупинивши коня неподалік них, він стрибнув на землю. «А де ж секундант?» – спитав Бенедикт. Саймон махнув рукою. Не став нікого турбувати. Але як же? Бенедикт був незадоволений. Дуель неможливо без секундантів з обох боків. Саймон знизав плечима. «Не бачу потреби. Ви привезли пістолети. Я довіряю вам». Ентоні, що дивився кудись убік, повернувся і підійшов до нього. «Я не хочу цього», – сказав він. «У тебе немає вибору», – відповів Саймон. «Він є у тебе. Ти можеш одружитися з моєю сестрою. Мабуть, ти не відчуваєш її любові, але я знаю, вона тобі подобається. Чому ж ти не хочеш зробити їй пропозицію?» Саймон мовчав. Він думав, чи не сказати їм усе те, про що ніколи раніше не говорив навіть із друзями, чи не відкрити приводи та причини, через які він не міг, не хотів одружитися, не вважав за можливе пов'язувати себе та іншу людину на все життя, у чому давно вже дав собі клятву. Але вони швидше за все не зрозуміють його, оскільки виросли у великій дружній родині, звикли жити її інтересами. Їх у ранньому дитинстві не кидали батьки, вони не залишалися сиротами, при живому батькові не чули диких за своєю жорстокістю слів про те, що вони – ганьба для їхнього роду. що не тільки вони самі, а й діти їх, напевно, будуть напівнімими дебілами, проклятими жалюгідними заїками. І це замість того, щоб із дитинства найняти йому лікарів, учителів. О, ні, гроші батька були, багато грошей, але він не бажав, не дозволяла гординя та пиха, щоб ширше коло людей – не тільки слуги дізналися про недоліки його сина. Та які недоліки? Це хвороба, недуга, яку можна і потрібно лікувати. Якби не чудова свята няня Хопкінс, Саймон Один ніколи не впорався б. Але разом вони перемогли. А потім він, нещасний кинутий хлопчисько, знайшов у собі сили на свій страх і ризик вирушити до школи. Набрехати там в три короби, щоб його прийняли. І вже тоді батько таки вирішив надіслати плату за його навчання. Всі ці думки блискавично промайнули в голові Саймона, і він знайшов у них виправдання своєму небажанню ділитися усім цим із братами Бріджертон, особливо зараз, ніколи їм не зрозуміти його ненависті до батька, бажання помститися йому, хоча б тим, що не буде продовжено рід Гастінгсів. Не зрозуміти страху перед сімейним життям, побоювань що його діти справді можуть народитися неповноцінними. Раптом йому захотілося кинути в обличчя цим благополучним, обласканим батьком і матір'ю братам щось грубе, образливе, щоб вони перейнялися злістю і зневагою до нього, і тоді вони швидше покінчиті з цією справою. Але грубість так чи інакше зачепила б їхню сестру, і тому він стримався. Подивившись в обличчя Ентоні Бріджертона, який був його другом ще зі шкільних часів, Саймон спокійно сказав, Хочу, щоб ти остаточно зрозумів, справа не в Дафні. Твоя сестра – найкраща жінка з усіх, кого я коли-небудь знав». З цими словами, він нахилився до відкритої скриньки з пістолетами, яка лежала на землі біля ніг Бенедикта, вибрав один із них і попрямував до північної сторони Галявини. «Стійте, Агов, зачекайте!» Саймон повернувся на крик і остовпів. «Святі угодники, то була Дафна». Вона стрибала через лужок, низько пригнувшись у сідлі. І на якийсь момент Саймон забув про своє обурення цим непотрібним втручанням у їхні чоловічі справи, тому що не міг не залюбуватися тим, як спритно і витончено вона сидить на коні. Однак до того часу, коли вона зупинилася перед ним, кинула поводи і зіскочила з сідла, обурення знову розлетілося в ньому. «Якого біса ви тут робите?» – люто спитав він. «Рятую ваше нещасне життя», – відповіла вона ще лютіше. Ніколи раніше він не бачив її в такому гніві. Очі її просто палали. – Дафно, ви дурненька. Не розумієте, як небезпечно пускати такого коня в галоп? Крім того, ще трохи і ви могли потрапити під кулю. Дурниці, – заперечила вона, – ви ще не дійшли свого місця. Вона здригнулася при останніх словах, подумавши, що це місце може стати останнім, де він ще живий. Не зовсім усвідомлюючи те, що робить, він схопив її за плечі і струснув. А скакати сюди з центру Лондона в напівтемряві мало що могло статися. Зі мною був колін, почув він відповідь. Колін? А ось і він. Що за дурниці? Я готовий відхльостати його різками. Ви думаєте зробити це до чи після того, як Ентоні проб'є вам серце кулею? У її голосі була несхована гіркота. Бріджертон, крикнув Саймон, і три кудлаті голови повернулися до нього. Ти просто дурень. «Кого із трьох ти маєш на увазі, Саймоне?» – спитав Ентоні, і в його тоні пролунали колишні добродушно-іронічні інтонації. «Сподіваюся, Коліна, кого ж іще?» «А ви надаєте перевагу, щоб я сидів із нею вдома, і вона виплакала б там усі очі?» – закричав у відповідь молодший брат. «Так», – закрикнули одразу троє. «Саймоне!» – увіччя й гукнула його Дафна, бо він уже повернувся і продовжив шлях на другий край галявини. «Ідіть сюди, до мене!» Він зупинився і, звернувшись до Бенедикта, промовив. «Заберіть звідси сестру!» Бенедикт неупевнено глянув на Ентоні. «Роби, як тобі кажуть!» – гаркнув той. Бенедикт продовжував стояти нерухомо. Він явно вагався, переводячи погляд зі своїх братів на сестру і на людину, яка образила її. «Заради Бога, відведіть її, Бенедикте!» Прохаючи, нотки пролунали в голосі Саймона. «Ні!» Бенедикт склав руки на грудях. «Вона має право сказати, що хоче. Ми маємо її вислухати. Що з вами обома таке?» – нервово крикнув Ентоні своїм братам. «Саймоне!» – мовила Дафна, підходячи до нього. «Ви повинні вислухати мене». Її рука трукнулася його рукава, але він видав, що не помічає цього. Дафна, промовив він, не дивлячись на неї. «Усе вже вирішено, ви не можете змінити нічого». Вона кинула благаючий погляд на братів. Колін і Бенедикт, здавалося, були на її боці. Лише один Ентоні виглядав, як розгніване божество. Ні, не лише Ентоні. Саймон теж не хоче допомогти їй і собі. Собі насамперед. Що робити? Цілком інстинктивно, бездумно, просто відвідчою і без виходу, вона накинулася раптом з кулаками на Саймона і потрапила йому в око. У здорове око. Не те, під яким темнів синець від удару, завданого кілька годин тому її братом. Саймон відсахнувся і не зміг утриматися від крику. "Що з вами? Падайте на землю ви дурню", прошепіла вона. "Зробіть вигляд, чорт забирай, що вам болючіше, ніж насправді". "Я не збираюся нікуди падати", обурено відповів він. «Ви Везгло з'їхали!» – Він приклав руку до ока. "Нічого собі удар, а на вигляд така тендітна жінка". "Ви чоловіки всі дурні", у розпачі кричала Дафна. "Як мало ви цінуєте своє і чуже життя, як легко із ним розлучаєтесь". Всі, кого вона назвала дурнями, дивилися на неї з вкрай здивованим і цілком, можливо, справді дурним виглядом. «Що ви на мене дивитеся?» – знову крикнула вона. Колін першим прийшов до тями і заляпав у долоні, як у театрі. Ентоні сердито штовхнув його в плече. «Можу я нарешті», – трохи спокійніше промовила Дафна, – «поговорити з його світлістю? Хвилину, секунду, ще менше, але поговорити». Колін і Бенедикт відповідно кивнули і відійшли трохи далі. Ентоні не зрушив з місця. Дафна розлютовано глянула на нього. Хочеш теж отримати удар кулаком? спитала вона. Можливо, вона виконала б загрозу, якби Бенедикт не підскочив до старшого брата і не відвів його вбік, незважаючи на опір. Тепер вона знову звернула увагу на Саймона, який стояв із тим же здивованим виглядом, прикривши рукою око, куди щойно отримав удар. Досі не можу повірити, що ви зробили таке, промимрив він. Вона перевела погляд на братів, потім знову звернулася до Саймона. Так, зробила та здивувалася своєму вчинку. Але в порівнянні з вашими дурницями це був, мабуть, найрозумніший крок. Може, погодився він похмуро і знову приклав долоню до ока. Але чого ви хотіли добитися таким чином? Вона глянула на нього, як на недорозвиненого. «Невже й досі не зрозуміло?» Він зітхнув. Обличчя його в цю мить виглядало втомленим і сумним. «Я вже казав, що не можу одружитися з вами. Ви повинні». Стільки почуття і сили було в її голосі, що в його очах майнула тривога. «Чому?» – спитав він. «Що ви хочете цим сказати?» «По-перше, те, що там у саду, нас бачив не лише Ентоні. А хто ще?» «Граф Маклесфілд». «Ну і що? Він не балакатиме, я його знаю. Там були й інші». Вона прикусила губу. Ця брехня вирвалася мимо волі. Їй не хотілося ні в чому дурити його. «Хто інші?» «Не знаю», – зізналася вона. Так казав Колін. За словами Маклесфілда, тож сьогодні надвечір про це може заговорити пів Лондона. Саймон так явно хоч і тихо вилаявся, що вона відступила від нього. «Якщо ви не одружуєтеся зі мною», – лечутно сказала вона, – «моя репутація буде безнадійно зіпсована. Ви знаєте наше суспільство». Нісенітниця, заперечив він, але не надто впевнено. Це правда, Саймоне, вона ледве підняла на нього очі. Все її майбутнє і саме його життя було поставлено на карту в ці хвилини. Вона не має програти. Поразка спричинить надто страшні наслідки. Для нього, для нього, але вона заговорила про себе. Ніхто не дивитиметься в мій бік. Мене відійшлють кудись у ведмежий кут на околицю країни. Ваша мати ніколи цього не зробить. Але я ніколи не зможу одружитися, це ви знаєте. Вона знову наблизилась до нього настільки, що відчула тепло його тіла. На мені буде поставлено хрест. У мене не буде ні чоловіка, ні сім'ї, ні дітей. Перестаньте, закричав він, заради усіх святих, зупиніться. Ентоні, Бенедикт і Колін повернулися на його крик і хотіли наблизитись. Але дав, навіть чайдушно хитаючи головою зупинила їх. Чому ви відмовляєтеся на мені одружитися, Саймоне? спитала вона тихо. Я знаю, ви мене любите. У чому справа? Він провів рукою по обличчю, скривився від болю. Чорт справа не тільки в сенцях. Болять скроні. У нього ніколи раніше, наскільки він пам'ятає, не бувало головного болю. Дафна, навіщо вона підійшла ближче? Хто її просив? Навіщо торкнулася його плеча, щоки? Навіщо вона так? Він же ослаб. У нього болить голова, зовсім немає сил чинити опір. Саймоне, почув він її шепіт, рятуйте мене, і вона перемогла.